Іван Котляревський, Наталка Полтавка, Діюві особи, Возний Тетерваковський, стара вдова Горпина Терпилиха, її донька Наталка, коханий Наталки Петро, далекий родич Терпилихи Микола та виборний села Макогоненко. Дія перша Декорації представляють село біля річки Ворскли Через сцену тягнеться вулиця хат, яка веде до річки На цій вулиці стоїть і хата Терпилихе Наталка виходить із хати з вітрами Підійшовши до річки, зупиняється на березі в задумі Та співає Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. О, як моє болить серце, а сльози не лються. Трачу літа в лютім горі, і кінця не бачу, Тільки тоді й полегше, як нижком поплачу. Чи щаслива та билинка, що ростеть на полі, Що на полі, що на пісках, без роси, на сонці, Тяжко жити без милого і в своїй сторонці. «Де ти, милий, чорнобривий, де ти? Озовися, як я бідна тут горюю, прийди подивися. Полетіла б я до тебе, та крилля маю, щоб побачив, як без тебе згоря висихаю. До кого я пригорнуся, і хто приголубить, коли тепер того нема, який мене любить?» Дівчина сумує за своїм коханим Петром, думає, гадає, де він, чи забув її, чи, може, страждає в нужді та горі на чужині, чи зможе вона побачити його хоча б іще раз, в останнє. До Наталки підходить Возний і вітається, радіючи, що випала зручна нагода поговорити з дівчиною. Татарваковський вихваляє її в роду та освічується в коханні. От юних літ не знав я любові, не ощущал вожження в крові, як вдруг підстал Наталки від ясний, як райський крин душистий, прекрасний, утробу всю потряс, кров зволновалась, душа смішалась, настал мой час. Але Наталка просто не розуміє возного, бо він говорить перекрученою та кострубатою канцелярською мовою. Зрештою Тетерваковському вдається пояснити дівчині свій намір одружитися з нею Наталка ж просить його не жартувати так жорстоко, бо пан Возний і бідна сирота не рівня Знайся кінь з конем, а віл з волом На це Тетерваковський відповідає, що головне – любов, яка знищує всі перепони на шляху закоханих Наталка ж цього не слухає і радить йому шукати собі гідну панночку у Полтаві, суддівну, писарівну чи попівну Врешті дівчина просить пожаліти і її чесне ім'я, бо через такий нерівний шлюб у селі поповзуть усілякі чутки про неї Видно шляхи полтавські і славну Полтаву, пошануйте сиротину і не вводьте в славу ти в жупанах і письменний, і рівня з панами. Як же можеш ти дружитися з простими дівками? Їсть багацько, городянок, вибирай, любую. Ти пан возний, тобі треба не мене, сільську. Тим часом до Наталки та возного підходить виборний Макогоненко, наспівуючи собі під ніс «Дід рудий, баба руда, батько рудий, мати руда. «Дядько Рудий – тітка Руда, брат Рудий – сестра Руда, і я Рудий – Руду взяв, бо Рудую сподобав!» При появі виборного Наталка тікає від недокучливого Тетерваковського додому Макогоненко заводить із Тетерваковським розмову за Наталку, хвалить її «І добра, і гарна, і працьовита дівчина, час би заміж, але вона хоч і сирота – Цурається гарних женихів, дячка волосного писаря, підканцеляриста та багатьох інших. Возний радіє, що Наталка ні з ким іще не заручена. Макогоненко починає піддражнювати тетарваковського чому ж він сам ніяк не одружиться, і співає жартівливу пісеньку Ой, підвишне гею. Відчережнею Стояв старий з молодою Як із ягодою І просилася І молилася Пусти мене, старий діду На вулицю погулять Ой, я й сам не піду І тебе не пущу Хочеш мене старенького Да покинути Ой, не кидай мене, моя Голубочка Куплю тобі хатку І ще на жатку, І став і млинок, і вишневий садок Ой, не хочу хатки, ані синожатки, Ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка Ой, ти старий дідура, і зогнувся як дуга А я молоденька, гуляти раденька Возний зізнається Макугоненку, що хоче одружитися з Наталкою і розказує про своє невдале освідчення. Виборний заспокоює Тетерваковського, кажучи, що стара терпилиха такому жениху в жодному разі не відмовить, бо її з дочкою зовсім злидні обсіли. Однак біда в тому, що Наталчине серце вже належить іншому – Виборний оповідає, що колись ще був живий Терпило, батько дівчини, і вони мешкали у Полтаві та були заможні, то мали загодованця старшого за Наталку на 3-4 роки сироту Петра, який виріс славним, добрим, роботящим хлопцем. Наталка любилась із Петром, але Терпило мало помалу розточив своє добро, розпився і вигнав Петра зі свого дому. Умер в бідності і без шматка хліба залишив жінку й дочку. Тому Терпилиха змушена була продати свій дім у Полтаві і перебратися з Наталкою до цього села в маленьку хату. Петруш десь зник, мов у воду впав. Тетерваковський просить виборного посприяти своїм сердечним ділам і домовитися з Терпилихою за шлюб із Наталкою. Макогоненко погоджується, хоча попереджає вузного, що Наталка розумна й догадлива, не промах, і з нею нелегко буде увернутись. Тетерваковський же переконаний, що для такого доброго діла можна й схитрувати, і поприбріхувати, бо це ж звичайна річ у житті. На підтвердження співає «Всякому городу нрав і права, всяка і мієть свой ум голова». Всякого прихоті водять за ніс Всякого манить п' свій біс Лев роздирає там волка в куски Тут же волк цапа скубе за виски Цап в огороді капусту псує Всякий з другого бере за своє Всякий хто вище, то нижчого гне Дуже безсильного давить і жме Бідний багатого певний слуга Корчиться, гнеться перед ним, як дуга Всяк, хто не маже, то дуже скрипить Хто не лукавить, то ззаду сидить Всякого род дере ложка суха Хто ж єсть на світі, щоб був без гріха Зрештою, возний і виборний Ідуть до терпилихи Спробувати своє щастя Сцена змінюється Декорації представляють бідну хату Терпилих. Наталка з матір'ю прядуть. Дівчина сумує через їхнє безсталання. На це Горбина звинувачує її в такій скруті, адже Наталка відмовилась стільким багатим і хорошим женихам. Дівчина ж ладна краще посивіти в дівках, ніж жити за немилого, хоч і заможного. Для неї єдиним коханим завжди буде Петро. Терпилиха відмовляється дати благословення на цей шлюб, навіть якщо Петро повернеться, бо його не злюбив ще старий терпило. Наталка на це плаче й співає. Ой, мати, мати, серце не вважає, кого раз полюбить, з тим і умирає. Лучше умерти, як з немилим жити, сухнуть з що день сльози лити, бідності багатство їсть то Божа воля, з милим їх ділити. Є щаслива доля. Горпина розчулюється і втішає доньку, але просить не довіряти своєму серцю, бо цей віщун часто обманює. Може, Петро вже десь одружився і живе собі щасливо, а Наталка через нього світ собі зав'яже. Відчувши біль старої матері, Наталка обіцяє забути Петра і вийти заміж за того, кого вподоба терпилиха, хоча їй самій це завдасть страждань. До хати заходить виборний. Почувши нарікання терпилиха на важку долю, він натякає, що найкращий спосіб позбутися нужди – віддати Наталку заміж. Дівчина не погоджується на це, говорячи, що краще самій жити власною працею. Хто живе чесно і годується трудами своїми, тому і кусок черствого хліба смачніший од м'ягкої булки, неправдою нажитої. Але горпина не зважає на слова доньки і дає згоду на її шлюб із Тетерваковським. Залишившись на самоті, Наталка тяжко сумує Прийди, милий! Подивися, яку терплю муку, ти хоть в серці, но от тебе беруть мою руку. Спіши, милий, спаси мене од лютої напасті. За нелюбом, коли буду, то мушу пропасти. Дія друга декорації представляють сільську вулицю на березі Ворскли. На вулиці Микола, який щойно повернувся із заробітків у Полтаві. Зустрічається з Петром, що квапиться до Полтави після чотирьох років на заробітках, щоб побачити кохану Наталку. Зрозумівши, що Петро не тутешній, Микола починає розпитувати хлопця, хто він, звідки і куди прямує. У цей час на вулицю виходять від терпилих і після вдалого сватання Возний і Макогоненко. Перед хлопцями вони хизуються сватанням до найкращої на весь повід дівчини. Від Миколи Петро дізнається, що засватана зі здирником Возним – дівчина. І є його Наталка, хлопець кляне свою долю, співаючи «У сусіда хата біла, у сусіда жінка мила, а у мене ні хатинки, нема щастя, ані жінки». Микола тим часом йде до терпилихи, щоб дізнатися про все напевне. Доки Петро чекає на Миколу, до нього знову підходять виборний та возний і починають розпитувати, хто він, де був і що бачив. Петро розказує про свої поневіряння на Дону та в Харкові. Погомонівши з Петром, Макогуненко з Тетерваковським ідуть до терпилих і в гості, а Петро сумує далі. «Та йшов козак з Дону, та з Дону додому, та з Дону додому, та сів над водою, сівши над водою, проклинає долю. Ой, доле ти, доле, доле моя злая!» Доля моя зла, чом ти не такая? Чом ти не такая, як доля чужая?» Тим часом повертається Микола і розказує, що нічого, напевне, не дізнався, але попросив Наталку вийти на вулицю поговорити. Коли виходить Наталка, Петро ховається. Микола починає розпитувати дівчину, чи справді вона посватилася за возного і чи вже зовсім забула Петра заради статків. Наталка ж дорікає Миколі за такі слова і запевняє його, що любить лише свого Петруся. У цей момент зраділий Петро показується зі своєї схованки, Наталка кидається до нього в обійми. Микола попереджає закоханих, що їхня радість передчасна, бо Наталці тепер ще треба порвати зарученість Тетерваковським. Петро сумнівається, чи погодиться на це терпилиха, але Наталка... Рішуче налаштована відмовити нелюбому нареченому і клянеться, що ні за кого, окрім Петра, заміж не піде. У цей час на вулицю виходять Терпилиха, Тетерваковський та Макогоненко і бачать Наталку з Петром. Возний вимагає, щоб Петро пішов геть, а Наталка каже, що тепер Петро її наречений, а подані рушники ще нічого не значать. Тетерваковський починає погрожувати терпілісі за таку незвагу й нахабство тюрмою та сплатою пені штрафу у волості. Почувши таке, Петро плаче й просить Наталку покоритися своїй долі, послухатися матері та полюбити пана возного. Наталка також плаче усі, навіть возни, розчулюються. Петро лаштується в нову дорогу, прощається з Наталкою навіки і віддає їй придане зароблені за чотири роки гроші, щоб Тетерваковський ніколи не нарікав, що взяв бідну сироту. Наталка відмовляється від цієї жертви. «Не треба мені грошей твоїх, вони мені не поможуть, но бідою нашою не потішаться вороги наші, і моїй житті конець недалеко». Вражений благородством, добротою та щирістю Петра, Тетерваковський відмовляється від шлюбу з Наталкою і просить терпилиху благословити дочку та Петра Горпина дає своє благословення дітям і всі радіють Наталка співає Ой, я дівчина Полтавка, а зовуть мене Наталка, дівка проста некрасива, з добрим серцем не спасива, Коло мене хлопці в'ються, і за мене часто б'ються, но я люблю Петра дуже, а до других мені байдуже. Мої подруги пустують і зо всякиму жартують, а я без Петра скучаю. І веселості не знаю, я з Петром моїм щаслива, і весела, і жартлива, я Петра люблю душею, він один владієть нею. Далі всі разом співають, начинаймо веселиться, час нам сльози осушити, доки лиха нам страшиться, не до смерті ж вгорі жити.